Не після сну хромкотіли суглоби і тріщали кістки. «Скоріш би на пенсію, однак до неї ще треба дослужити. Отож, мусиш вислуховувати цього грамотного професора, який навчився вправно пудрити тобі мізки, а ти його не годін ні вкусити, ні вщепнути. Як без нього обідися?» коли вище начальство вимагає конкретних результатів у сфері, в якій ти, полковник, не тямеш ані на курячу гузку. І усієї твоєї влади вистачає лише на те, аби ставити завдання і віддавати накази майору, і через нього якось скеровувати представника науки в галузі людської психіки і свідомості. То ви, кажете, позаглядавши через вікно на вибілену сніжком вулицю, і обернувшись до засекреченого в собі професора, поруч із майором, за столом, заговорив полковник. «Задані параметри відсутність відхилень на лице Вашими пустами та мідок попівать. А от мене останнім часом навідують тривожні роздуми. Я навіть сказав би великі сумніви». «Насмілюся зауважити, товаришу полковнику» що сумніви в науці не можуть бути тривожними. Коли Ейнштейна спитали, як він зробив своє геніальне відкриття, той відказав, через те, що сумнівався. «У вашого Ейн... Ейнштейна були свої сумніви, у мене свої. Він, зокрема, не мав такої мороки, як ми з фараоном. Чи, може, я помиляюся?» Якщо дозволите, фараон, як вам, товаршу полковнику, відомо, розробляється за особливою індивідуальною схемою. До всього ж це абсолютно нова, досі ніким не випробувана розробка. Звісно, я не кажу про зрубіжні аналоги, інформація про які для нас фактично недоступна. Отож, фараон... До нього ми ще повернемось. Різко обернувся до професора полковник. «Не квапте коненят, професоре, тим більше, що загнаних коней на переправі не міняють». Майори професор мимоволі перезирнулися, наче пересвідчуючись один в одного, що господар кабінету просто заплутався у фразеологічних зворотах і не надає своїм словам жодного підтексту. Вернімося до щойно побаченого на екрані як можна схарактеризувати поведінку чорних беретів і, зокрема, їхнього командира. Можу з усією відповідальністю сказати, товаришу полковнику, тільки одне. Задіяний нами модуль поведінкового алгоритму підданих експериментові об'єктів виявився правильним напрямком наших пошуків і досліджень. Іншими словами, ти йому від самого початку казав би іншими словами – – зиркнув на професора майор. – Хіба не бачиш, як до нього того доходить? Іншими словами, розрахований нами діапазон високочастотних коливань дав надзвичайно високий рівень очікуваного результату. Те, що зафіксовано на переглянутих кадрах, є нічим іншим, як переконливим прикладом спроможності керувати з поки що невеликою відстані масовою людською свідомістю. А власне, це те, що визначає серцевинну суть, поставленого перед моєю лабораторією завданням. То, на вашу думку, професор, вони, полковник махнув рукою у бік екрана, вони адекватні? Безперечно, товаришу полковнику. І капітан теж? Капітан, товаришу полковнику, насамперед. А що ви скажете, коли я вам скажу, що цей самий капітан, ставши фараоном, уже таким адекватним не є? Все правильно, було в даний час то зовсім інша програма, інший модуль, інша сфера наших пошуків і впроваджень. Хм... Заклавши руки за спину, полковник погодився з носаків на п'яти, із п'ят на носаки, виходить... Інша означає гірша. А ви, майоре, Проненко, якої думки? Я, товаришу полковнику, не прихильник такої прямої залежності. Пов'язана з дослідженням людської психіки наука не завжди співмірна з нашими службовими статутами і інструкціями, розписаними до найдрібніших пунктиків і підпунктиків. До всього ми не маємо вагомих доказів, аби вважати нинішню поведінку фараона неадекватною. Точніше, загрозливо неадекватною. Мої люди, можна сказати, очей не зводять. Звісно, в міру потреби і в міру допустимого. Не можуть же вони пробачити підглядати за ним у бральні? Справді, товаришу полковнику, тут потрібне відчуття розумної дистанції. Зайве опікування може...